Bona tarda a tots, amics i amigues del programa Aires de Cultura. Això no pot faltar, eh? Sempre hi som aquí, sempre hi som. Igual com vostès estan amb nosaltres. Avui m'agradaria parlar de, a vegades, fins i tot per disfressant-se, o per alguna cosa d'una representació, diguéssim, de teatre. Què passa? Doncs que ens vestim d'una manera o d'una altra. Però hi ha una cosa que en diem el mantó de Manila, i és que, verdaderament, és un mantó de Manila, amb una paraula. Tal com el coneixem, és una prenda d'un ornament femení. I, aleshores, hi ha llocs que encara s'emporten en plan doncs, de posar-se'ls com ornament però anem a explicar una miqueta el menton de Manila de d'on ve hi ha una llegenda hi ha una llegenda que ens diu que a l'època de les colònies doncs el tabaco arribava a Sevilla des de Filipines i que estava empaquetat amb uns paquets molt grans però cosa curiosa avui dia els paquets o van amb caixes de cartró o van amb paper doncs no, anaven embolicats amb uns grans quadrats de seda és curiós, eh? estic parlant de filipines aleshores eren en grans quadrats eren quadrats totalment de seda es tractava d'unes peces de roba que per segons en aquell moment la seva inferior qualitat o potser perquè havien sofert algun cop o un tall o un tros o havia quedat mal, mal més, perquè era una cosa de seda era quadrada i era per posar-se-la en el cap o en el cos si hi havia un desperfecte allò no li donaven cap importància i ho posaven, doncs, per embolicar paquets. Normalment, normalment, o sí sigui, fins i tot diré més coses, quan un rebia aquest, aquesta prenda de roba que tenia alguna cosa malmesa, la tornaven a guardar per tornar-ne a enviar-lo en un altre lloc, en un paquet. Però, però, però, resulta això es feia perquè la fulla del tabac necessitava, per conservar-se amb la humitat, doncs, amb una cosa molt fina, molt delicada. Degut això, embolicaven el tabac amb aquestes prendes de seda. fixeu vos que és seda, eh? En realitat, això, el, o sigui, el tabaco, l'enviaven sempre cap a Sevilla. Després es va anar a altres llocs, però el posto més important on s'enviava tot el tabaco en general era Sevilla. Anem a veure. Normalment, les persones que rebien aquests paquets embolicats amb el menton de Manila, és que deien així, les persones que es cuidaven de preparar el tabac que arribava i donar-li les formes necessàries de puro de cigarret o cigarret que fos Què feien? Doncs, a sobre encara aquestes, grans, aquestes grans, aquests grans mentons que posaven per embolicar, després encara les tallaven amb més petit, en feien Déu una perquè eren molt grans, eren molt grans, molt grans. Les tallaven en quatre trossos. I llavors, què feien? Li afegien serrells. El serrell és una cosa decorativa. Si hi fixem, avui dia, quan veiem un menton de manila, porten uns serrells. El mocador no és un mocador sol, sinó que el mocador porta sempre uns serrells. Doncs, aquí va ser on es van començar a idear d'una d'un sol mocador d'aquests enormes, que era per portar tot el tabac, els van començar a tallar en quatre trossos, que quedaven molt grans, eh? encara. Quedaven molt grans. I llavors li van afegir serrells. Serrells que a vegades, en aquella època, els feien, diguéssim, a mà. A mà no és com comprar, per exemple, eh, tot un serrell ja preparat, sinó el feien a mà posaven unes quantes, un quants fils, feien uns nusos i ja tenien pràcticament el serrell. Per tant, l'adornaven ador, d'aquesta manera. I a partir d'aquí van inventar el que ara se'n diuen els mentons, mentons, en diuen tal qual, mentons de vanila. fins sense que d'un origen popular, primer, d'un origen que van ser evolucionant fins a adaptar se a la nostra societat. Però en aquí es va adaptar a l'alta la societat, a l'alta la societat. Una vegada es va posar com a cosa curiosa, doncs després van començar ells a donar-se'n compte que el món podia ser una cosa bonica, D'una manera per adornar, per ornamentar a la persona, a vegades fins i tot feia per ornamentar les taules. O si sigui, una taula, en envés de posar-li un tapete, eh, li posaven un d'aquests que van dir "amanton de manila. Fins al moment d'ara que no ens hem d'estranyar, ja han el que en diuen per tenim que dir "mentton de Manila es té queixin. Encara es vennen mentons de manila, que potser són fets aquí a la cantonada, no sabem, perquè si no ho mirem amb, les, amb la fetxa que porta i tot, potser estan fets en un altre lloc. Però, verdaderament, són preciosos. I quan vas per l'estranger, se'n veuen de preciosos. Quasi sempre porten flors, bueno, ja ho sabem això, no? Porten flors, i hi ha moltes barbenes, aquí mateix, barbenes que a vegades es porten un menton de manila. Encara avui dia. O sigui, que són coses curioses. Manton de Manila. Manila, capital de Filipines. I el manton de Manila també és d'algunes illes, illes d'Àsia. Filipines, d'acord, a la seva època va ser colònia espanyola va ser durant quasi 300 i escaig d'anys. Aleshores, són coses que és història, però que és una història que en el seu moment, imaginensa, -se, no els hi donaven la importància d'aquells mentons que portaven ells, i gràcies a en Vianza, amb paquets, la famosa quantitat de de puros ai de puros, perdoni de, eh, de, ja diria, de tabac de tabac quan van arribar a Espanya doncs a Espanya li va agradar lo que hi havia i que era a Sevilla on era. i a Sevilla van ser els primers que van veure que era una cosa bonica que es podia portar com un honorament a la cara a la cara coberta no, però al cap a la cintura lligats i sense donar-se en compte és una cosa que està pràcticament per tot el món a cops vas a llocs molt raros, raríssims i trobes coses que han arribat allà per mitjà dels negocis o que sí i dius, "Per què fa? un mentor de Manila en un lloc posem el cas que és un puesto ple de neu bé, és un souvenir i el souvenir posa manton de Manila i a lo millor fet a Manila quasi sempre els autèntics aleshores és curiós que una cosa que en el seu lloc no li donaven cap importància gràcies als gustos de diferents persones d'un altre lloc han fet ser que una cosa que no tenia cap valor ara en té molt. Abans també, el mentó de manila estava fet a l'autèntic a mà. Els bordats. Eren a mà, els bordats eren a mà. És ara que fins i tot, a vegades veiem mentors de manila molt bonics, molt bonics, preciosos, però els gires, per l'altra banda, i estan fets a màquina, estan brodats a màquina. Clar que els que estan brodats a màquina no ens hem d'enganyar, o sigui, són molt més barats. Per segons quines coses, Per segons quines coses no ens hem de, vull dir, ni d'enfadar ni de res, per segons quines coses, un mentor que valgui la meitat de preu, que l'autèntic que està fet a mà a tots els brodats, que porta hores i hores i hores, doncs te'l pots comprar. Però, si el vols, per exemple, jo he vist, no, no fa gaire, bé, bueno, abans del virus, eh? però ho vaig veure. O sigui, a veure, no, va ser l'any passat, no és aquest any, va ser l'any passat. Uh, estàvem en un lloc d'excursió i hi havia una ermita, una ermita preciosa, petita, al mig del camí i anàvem caminant perllà pel camp i vam dir, oh, mira, arriba gent a peu, perquè no deixaven arribar els cotxes, l'ermita era molt petita i van arribar doncs, uns convidats primer, es van quedar tots a fora de l'ermita, esperant a que vinguessin doncs els nubis va arribar els nubis, va quedar fora i al cap d'un rato va arribar una, una noia jove, vestida amb el seu vestit blanc, completament, llarg i que, per cert, el portava arrossegant-se a terra per tot arreu i què portava aquest eh, vestit blanc, completament, portava enganxat així, el, els, aquí so, o sigui, suposo el, el voler entrar a l'ermita i no portava mànigues però es portava un mantó de manila. Estava guapíssima! tot ella blanca completament, vestit blanc i el mentó de manila. Vale. En aquell moment veure-ho era una cosa bonica, que era fetta a mà, no tinc ni idea. Que ho sabia ella, no tinc ni idea tampoc. Aparentment era molt bonic. Val. Segons el que et volis estar o segons el que vulguis demostrar, o està fins i tot ensenyar-ho tothom, n'hi doncs han fets a mà i fets diéssim a màquina verdaderament el mentó de Manila encara els autèntics la majoria, el 90% venen de la seva terra i allà la gent ho porta per tot arreu aquí es porta per casos especials i per moments especials i per obres de teatre especials i per de moltes coses però és curiós agrada és una cosa bonica Bé per tant veiem d on ha vingut una mica la història del mentó de Manila Amics, amigues sense quatre el temps que el temps vola, eh? no ens ho donem compte aleshores, com sempre des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai fins al dia vinent Adéu Adéu Adéu Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell La Cultura